Täna ma tuhun tiisand. Ja jäänkuonu lippab mööda teed ja iitsitab endamisi. Äkki kuuleb, et keegi karju. Õssake, kas tõesti keegi ei tule, aga aita mind. Ja ne siis andib seisma ja kuulatab. Kes sa oled ja mis sinuga pühataevas siis lahti on? Kus sa oled? Ma olen siin, kurristikus. Viiglama suure kivi all. Järes lippabki kuristiku servele ja eks näeb juba eemalt et kivi all pole keegi muu kui hundi isand ise. Kunt palum, et kas vendi jänesiga oleks ni lahke ja lükkaks kivi eemale. Ei, seda ehk võib. Kostab on tõmbab ennast küüru, haarab kivist kinni ja nii huutabki paigast. Tuli välja, et polnud sellel hundi isandal suuremad häda midagi. Kui ta ise ka seda sama leidis, tegi otsuse, et kuidas sellele jänesele ikka kätte maksta tahab, siis nüüd on selleks just amensi kõige õige aeg. Vaevalt jõuab see mõte tal peast läbi käie, kui juba ongi krabsti jänese turjas kinni. Jänese isand vehib jalgadega, kiljub ja kiunub, aga ei siis enam kasu midagi mida rohkem rapsib seda kõvemini hundi isandast kinni kahmab. Pigistab nii kõvasti, et jänes isandal hing välja minemas. Peand, ikka pea, hundi isand, ädaldab jänes. Kas see on siis tasu selle eest, et ma su elu pääst sinn? Maadana on muidugi send, jänes isand, aga natuke sajab raspanen su ikkagi nahka, hirvitab hund laia lõuaga. Kui sa hundi isand si räägid, siis ei sulle elu ilmas, ena midagi head. Seda muidukest, jäneseisand Seda muidukest Ei saa saja mulle enam midagi head teha Sest varsti on su elupäevad loetud Jäneseisand peab nüüd natuke aru ja ütleb siis Seal kandis, kust mina pärit olen, hundi isand. On seaduse vastane tegu Kui tapad kellegi, kes sulle head on teinud Ma arvan, et ega see asi siin mail teistmoodi ole Ei mina pole, see sai sa sühtini kindel Arvab hundi isand. No, las siis otsustab kilpkonna isand, mis või kuidas. Minugi pärast on hund nõus. Võtavadki suunad kilpkonna isanda elupaiga poole. Kui kohale jõuavad, seletab hundiisand asja ühtemoodi ja näe selle teistmoodi. Kilpkonna paneb silmaklaasid ninale, kõhatab kõri puhtaks ja ütleb, teie vaidluses on palju segas ei oskama selle asjakohta midagi kindat öelda, enne kui te mu sinna viite, kus see hundi isand oli, kui tänes ta leidis. Juhatavadki kilpkonna isanda otse sinna paiga, kus hundi isand suure kivi alla oli jäänud. Kilpkonna isand käib selle paiga ümber ringi, songib kepi otsaga maad, rabutab pead ja ütleb, Kahju kõlmu härrased, et, et pean teile nii palju tülli tegema, aga pole midagi parata. Ma pean nägema, mis moodi see kivi hundi isanda peal lebas ja mis moodi kõik ka oli, kui jänest teda nägi. Ja ei jää midagi moodule, kui et hundi isand viskab ennast siruli ja ne kirpkonna isandaga hakkavad hakkavatele kivi peale veeretama. Veeretavad peale ja... Jätavadki sinna. Kilpkonna isand istub maa ja hakkab oma kepiga liivas songerdama, just kui mõtleks ja arutaks midagi. Varsti teeb hundi isand suu lahti. Kole, kilpkonna, see sinu kivi on ju kole raske, hä? võtab hinge kindi. Nüüd läheb kilpkonna isand natuke kaugemale ja lausub. Vend jänel, sa talitasid täitsa valesti. Sul poleks vaja minna hundi isandat segama, kui temal sinuga miski tegemist pold. Kui sa täna hommikul mööda seda teed kõndisid, siis oli sul kindlasti vaja kuhugi minna. Oleksid targasti teinud, kui oleksid edasi läinud. Hundi isand aga polnud kuhugi minemas ja ei lähe taga nüüd. Sina leidsid ta kivi alt, Ja sinna kivi alla nüüd ka jäägub.